Але я помилився. По обіді на мій стіл ліг папірець, котрий після детального вивчення виявився інструкцією щодо догляду за дублянкою. Іспаномовна інструкція, яку мені пропонувалося терміново перекласти. Може і не все, але про іспанську мову він почув добре. Х, наволоч. Щойно я зібрався сісти за переклад, як до мене в кабінет без стуку й секретарських попереджень. Ну, треба ж когось дінатися, яка хоч на вигляд моя секретарка, бо відчуваю, що я маю всі підстави так і не побачити її аж до самого звільнення. Війшла трійця. Ноги з дівчиною, хлопець із нахабним писком, зріз стіни. Де пляшка? Радісно поцікавився хлопець із нахабним писком. «Ага, коли ти будеш проставлятися?» – підхопили ноги. Зріз стіни, як ведеться у зрізів стін, мовчав. «В обід?» – сказав я. «Де тут у вас найближча крамниця?» «Ми не горді. Ми згодні на буфет». Нарешті відгукнувся, зріз стіни. «Віка!» – посміхнулися до мене ноги з дівчиною. «Ігор!» – привітно промовив хлопець із нахабним писком. «А це Степан!» – зріз стіни, кивнув на підтвердження того, що Степан – це він. «І тоді?» Я вперше потрапив до культового місця – буфету. То як ти тут опинився? Я вже зрозумів, що цій публіці слід брехати. Всі вони обіймали такі самі посади, що і я. Радники великих керівників. Усі ми були радниками. Але, як виявилося, відповідали за різні напрямки. Віка займалася паблік релейшнс. Степан вважався аналітиком, а також правником. Ігор славився тим, що займався будь-якими організаційними питаннями. Тільки від них я дізнався, за яким напрямком закріплено мене. Міжнародні стосунки з ухилом в економіку. Чудо! Ну, звучить принаймні краще, ніж, наприклад, той, що крутить хвости коровам. «Не повірите, але я сюди потрапив абсолютно випадково». «Це вищий пілотаж», – брехняв компанію людей, котрі давно призвичаїлися в ній і нею жити. «Повіримо», – оптимістично каже Віка. Ми так само з'явилися тут випадково. Моя мама взагалі проста вчителька. Ага, а як же? В таких, як ти, сонечко, взагалі не буває мам. В обетковому розумінні цього слова. Ну, у мене була невеличка протекція, а вже потім я вчасно спіймав Бога за бороду. Ігор мені підморгове. Він мені більше подобається, ніж не подобається. Ага, або когось за член, думаю я, бо я цинік. А Степан дуже розумний, каже мені дует у виконанні Вікторії та Ігоря. О, відповідаю я, Степан шаріється. Добре, коли в тебе руде волосся і така світла шкіра. Зашарітися нараз, думаю я. Степан сором'язливо ховає обличчя за склянкою з коньяком. Зібралися разом чотири вовка. Чекають, про котрого піде промовка. Перша до мене приходить вона де твоя секретарка?» – питає. Я розводжу руками і кажу, що я теж дуже хотів би це знати. «О!» – каже вона, прихоплює з мого столу роздруківку перекладу з іспанської. «Слухай, із мене пляшка!» Намучилася, ніяк не могла збагнути, як її доглядати. У школі і інституті вчила англійську. «Доглядати дублянку?» уточнюю я. Іспанську, уточнює Віка. Цимона дає зрозуміти, що Валерик її в образу не дасть. Як вона помиляється. Та Валерик залюбки роздере її на шматки і пригостить ними голодних тигрів, якщо він потребуватиме їхніх тигрових послуг. «Твоя секретарка...» Не бога мого козлюсика. Це її вдячність. Вдячність у розумінні віки. Покоримо? Питаю я, бо думаю, що вона прийшла не обговорювати мою секретарку. Так воно і є. Після п'ятихвилинної бесіди про погоду, ну а як же ж? Стійку фарбу для волосся? Після задоволення її цікавості з приводу того, де я дістав такі блискучі черевики, а також стислого нарікання на те, що моя секретарка Христина рідкісна, заздрісна падлюка, Вікторія, для порядку, пом'явшись, розповідає мені історію про шляхетного спамера Рейнхальда, вікінга і людину зі слабкостями, так і Горка. Хлопці, які ніколи нічого не роблять, але завжди мають рацію. Ну, є такий собі Рейнхальд. дивакувати у припустимих межах чоловік, який приїхав в Україну з Голландії. Ну, спочатку подивитися, що тут і як.